היפופוטם! שלום למאזינים, היום נלמד לצייר. קחו לכם דף ועיפרון פחם hb6 או b4. מוכנים? יופי, עכשיו ניגש לעבודה. ציירו בפינה השמאלית של הדף ינשוף. יפה, הקיפו את הינשוף ביער טרופי. יפה, בדקו. האם ציירתם אננס? הוסיפו במקומות הנכונים. מי שסיים יכול לנוח. יפה, עכשיו ציירו שבט, 57 ילידים. שימו לב! כדי להקל עליכם את העבודה, בכל פעם שתשמעו במנגינה את הצליל, עליכם לצייר עוד יליד. <צל> זהו, מוכן, קחו את הנייר, ובעזרת האוריגמי, אומנות קיפולי הנייר, עצבו רכבת בעלת שלושה קרונות. יפה! גשו אל ארגז הכלים, הנמצא בכל בית, שילפו מנוע שתי בוכנות, וחברו לרכבת. הנה רכבת חשמלית. יפה! מכרו אותה לשכנכם המתוסכל שעדיין לא סיים לצייר ינשוף. שפדו את שכנכם על שיפוט פלדה 170 סנטים ותיקעו בפיו תפוח עץ עסיסי. Mm, יפה. גשו לתחנת המשטרה הקרובה והסגירו את עצמכם. שימו לב, בתקופת המאסר רצוי לא לעשות בעיות על מנת להפחית שליש מתקופה זו על התנהגות טובה. לא לשכוח לקחת לבית הכלא, מקלט רדיו, נייר ועיפרון פחם HB6 או B4. יפה. יפה. דברים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.